Gailua elkartea beraz, aipatuko dugu. Zinema erdigunean duen, edo eman nahi duen elkarte berria da. Eta, bora, hainbat eragile erdian dira, beintzat, bada, bat langilea hemen erdian. Haina, e, erotabere, gurekin duguna egun hona? Egun da narantxa. Elkarteko, beraz, koordinatzaile lanetan ari zirazu, Aña. Bon, elkartea berri-berria da, zuku gailua deitzen dena. Zinema, um, ipar, euskal herrian uh, profesionalizatzen laguntzeko trezna dela erraiten aldea. Be, bai, hori da. Beraz, zuku gailua um, elkartea sortzu da. Duela, bai, duela bete batzu, joan den Bai, inguruan, bai, uh, El Elkartuziren amalau uh, eragile, ara ipatu zuten uh, Euskal Zinemaren uh, gara pena, uh, sustatu behar zela eta um, sustengatu. Azkenean ean amalau uh, kide horiek dira Zinemaren uh, kategoria osatzen dutena, sokzaileak, uh, banatzaileak, ekoizleak, teknikariak eta zinegelak. Bera, zelkarte horretan, zinemaren sorkuntza eta edapenaren sustatzea da helburua. Bazen behar bat, beraz, jana idu. Zenda sortu balin bada egitura, da, bazela hor bakotxa bera ari zela, edo... Hori da, sorkuntzan, ipar aldean, azkenean, badu tezon baitzu, dinamika hasia dela, baina aski iso da, edo ez da jonte regulara, Eta, azkenean, talentu behiak ere, uh, ipar euskal egitik uh, joaiten dira horien lana egiteko, hemen falta baitzen, estrukturatzea, uh, mm -hmm. azkenean. Beraz, uh, ara, eragile guziak uh, bildu dira horren inguruan, eta hainbat uh, ekintza eramanak izanen dira urte uh, untatiko iti. Hor, bazen, uh, beraz, uh, eskasuri, uh, sen ditzen zen, jendea joiten zela, hemengo gazteak erraiten dut, baina uh, ez behar badabakrik gazteak ez? Ez bortxaz uh, gazteak, egeren sohtzaile uh, anitz uh, abiantziren edo erran dut horien uh, sohkuntzaren fase batean behar ba um, ipar euskalikian egoiten ziren. Baina azkenean sohtzea, uh, ekoiztea eta lantzea horien proiektua ez zuten usoki uh, ipar euskalikian egiten. Baina uh, erran behar da alere txotzea, um, Hemen uh, filmaketak uh, eginak izan direla eta eginan direla, oinu. No? Bada, dibideaz, Joshua Martinezen uh, uh, asken iru uh, laburometraiak hemen eginak izan direnak. Horeako bodu zituak izan dira ere egualdeko eko, um, eko izle batzuekin. Raz badira, al ere, uh, loturak uh, egualdearekin egualde eta kitana, kitania berriarekin. Baina hori guzia egon kortzeko da, oinu. No? Eta ja da azken urtetan ikusten direla, geruztagiago estruktura sortzen direla sinemaren inguruan, bon, ba kanal du dez hautzen batean, hemen gero gastibiltza filmaka adibide, eta bada dinamika bat orari dena xendutzen sh berdin? Bai, hori da. Estruktura nei sortu dira eta eta horrek zerbait jar nahi du jendea, jendak hemen lan egin nahi du, hemen sortzeko dinamika bada Horrenak oso dira ere uh, olako egiturak. Baina hor falta dena da um, elkarlan hori, estruktura hori artean Eta um, baliabideak trukatzea, uh, bakotxaren jakintzak uh, partekatzea. Zuke ginen yeah. duzu beraz lotura hori? Nik eta eta elkarteko kideak. Eta nor dira, beraz, zorg amailu, amalau egin duzu? Amalau bat dira, beraz. Amalau era gile, orta, nor dira? Bai. Beraz, uh, bada Miriam Aizager, uh, Simon Blondo, Simon Carrer, Loran Dufres, Diokin Etxeveria, Shimon Fux, Xabi Garat, uh, Grashiri Garrai, Silvi Larok, Itziar Le Mans, Loik Legrand Elza Uliar Ginez, Kati Pochelu, eta Loik Vilio. Pertsonak dira beraz? Bai, hori da. Uh, uh, ki detzen dira horian izenean eta ez eta horian estrukturaaren izenean. <tutu> Bakotxak voilà. badu estruktura bat uh, oinarian, menan hor, elka arte, pertsonak voilà. eta lotura egiten azkenan, denen artean. Bai, hori da. Zuku gailuaren uh, egin beharaz, hoi da ondoko aste eta hilabetetan, zer duzu uh, Beraz, segitera haua emaiteko pixka bat. Eldu diren uh, datak izanen dira, beraz, um, gazter zuzendu dutako bat izanen da, beraz. Zinemaren uh, sekuentzia mitikoen uh, arra edukatzea izanen da Euskaraz. Beraz, hori apirileko bakantzetan izanen da. Ba iru egunez. Idea izango da, filme zagumatzen zatiak berriz filmatzen egitea? Berriz filmatzea, azkenean ikustea, uh, zer den baten egitea, astapenetik burura ino, beraz, sohkuntzatik, horiek berriz um, landuko dute, beraz, horiek bereganatuko dute. Elburua da, azkenean ezagutzea gehiago zer den film baten egitea. Postu guzietaik pasatuko dira. Nori zuzendua da? Beraz hori zuzendua da emezortzi eta oita bostu urtarteko gazteari. Iru diezik eta hortan sartu nahi ginuke, beraz kurioz den gazteari luzatzen dugu gomita hori. Eta gero shortkuntsa berrialdi laguntza ekartzeko proposatuko itzugu egonaldiak beraz e, idazketa fase hortan e, laguntza ekartzeko lehen egonalia izanen da ustaila astapenean eta hor e, laguntza aukanen dute tutoreak ukanen dituzte horian e, segitzeko. eta gomintak ere izanen dira e, gai batzu aipatzeko ideiak trokatzeko Eta gero uste ditugu gu hilabete bat zupasatzen, horien gogoetak egiten, proiektuari buruz, eta behiz egonalibat propsatua izanen zaie abenduan, beraz, haste batekoa ere bai. Beraz, gomita, um, uzatuko dugu proiektu deialdi bat e, eginez, beraz, norken alki, martxu bukaeran uh, dugu. Zortzi, orotaraz, zortzi proiektu autatuak izanen dira. Eta lehen u izanen da profesionalen uh, inginaren biziak egitea beraz rencontre um, sur le doc uh, festivalean atalantek uh, antolatzen duen festivalean eta noralki hori uh, ekain astapinan iraganen da Pitzak, gana edo, orkesta zure proiektua laburik. Pitzak, da, un proiektua presentaketa da. Hor autatuak izanen dira, eta gero segituak beraz egon alietan. Eta paraleloki, gira ere lanean ean, um, instituzioekin, izaiteko zukugailua azkenean horien xol um, uh, askidea. Izaitea, sinemako um, uh, profesionalen artean eta instituzioan artean, Norbait euh, voilà, euh, informazioak nigortzeko eta um, erresteko piskat zinema euh, mundu hori biziki kompleksoa denaz. Voilà, erantzun bat zuen aitea eta iza aitea xo laskide. Bakar bat? hori da. Simplifikatzeko edo? Hori da eta, eta zu biak uh, shortzeko ere bai dena erresteko eta ere erakusteko uh, azkenean uh, instituzioak zer dena. Uh, Gaur egungo um, egoera eta zer diren kezkak zer diren oztopoak, zinema uh, sailean. Lekuko ekoizpenak aipatzen dira janariaren zata, hori da ideia lekuko zinema sustatzea? Bai, hori da. Mm. Eta gero era maitea, wala, hemen uh, impar euskalegian sortzea, beren gero era maitea emengo, lehenik emengo festivaletara eginak izan diren filmak, lagunduak izan diren filmak, Eta nola ez memenu batez nazioarteteko festivaletara eraman ez. Mm. Eta azkenan helburua da gehiago gara uh, ijan duten bezala, hemen uh, sortzea hemen garatzea eta hemendik dena egitea. Eta ikusi dut ere uh... Bainolet, adibidez, Durangoko azokaren beka irabazi irabaziduen proiektua, zuku gailua hor nun baitzela ez? Bai, holako, azkenean, bainolet ez dakigono nola laguntzen alko dugun, guai, zinotexan, e, e, xe, xe tashunetan. Baina, holako proiektuak ditugu lagundunai motivazioa baita, e, da proiektu zinezpolita, olako e, proiektuen behagira. Ebe, hala, entzun duzue, zukugailua zu gaipatu, baina uh, zukugailua elkartearen izena, uh, nondik etorri zauzue? Hala, bi ikidean arteko elkartizketa batetik aterada izen hori. Importantak diren, uh, izenen nashketa bat, uh, fait, itzen nashketa bat egin dute, beraz, uh, zerregi nahi da energia behi hori uh, kampura teraman, nashketa sortu, eta beraz, uh, pentsatu dute just makina hori. Zuku gailua deitzen dena. Eta hori bateratzen duena Boa Ebe hor tse, eta behikusiko ondoko asteta eta hilabeteetan, beraz, deialdiak agertuko baitira, haina errotabe ere gurekin eginuen mileskak? Bai, mileskak